PIKI HÁZI TANÍTÓ LESZ Szeptember vége felé járt az idő. A forró nyár után a fasolt Fájnak levelei keményé száradtak az ágokon. A kert platányait rosdasárga szín meg, s a veteményes táblák szélén magas, hajlott szárukon, mintha viaszból lettek volna vastag dáliák és őszi virultak. Hűvös szél borzongott a ligetben, a lövöldetéren, és pergette a Király utca felé a lehullott zörgő leveleket. A fasúr homokja tele volt fényes, barna gesztenyével. Koppanva hullott a sok gesztenye széthasadt töviskés burkából az útra, Némelyik félig megnyílt burkában hevert a földön, és úgy mosolygott ki belőle, mint a bartos elza szem. a legalább erre gondolt, mikor Kollicerrel megállva reggel fél nyolckor az iskola felé vadgesztenét szedegetett, hogy az osztályban bélyegre becserélje. A két fiú zsebe csak úgy dagatta sok ragyogó gesztenétől, amelyet, mintha egy égi asztalos politúrozott volna, olyan szép bútorfényesre. Elkésünk, aggodalmaskodott kollícer. Hát gyerünk, egyenesedett ki Piki, és egy ikergesztenét tokjával együtt zsebébe neki nekivágott a királyutcának. Tudsz? kérdezte út közben Kollicer. Mit? Bicónak. Bicó-géza számtant, mértant és szabadkézi rajzot tanított, és arról volt nevezetes, hogy neki nem csak az aznapi leckét, hanem mindig az egész tananyagot kellett tudni. Ma az első két óra volt az övé, és az utolsó órán bejelentette, hogy általános feleltetés lesz. Mindenki mindenből. Na, besenéztem, hiszen semmi az egész. Tegnap egész délután szandolinoztam. Hencegett Piki. A dróciget mögött találtam egy üres szandolint. Nagyon jó volt. A mozi világa már csak határozatlanul összefolyó emlékként élt bennem. Lassan-lassan ligetivé alakult át. Új fiúkra tetszett, s helye a városliget lett. – Jó, neked! – sóhajtott Kollicer. – Mindig játszol, és az iskolában mégis tudsz. – Én félek Bicótól. – Pedig jó ember! Így értek az iskolába éppen csengetésre. Csak éppen annyi idejük volt, hogy a padba ugorjanak. A könyveket és a gesztenyéket a fiókba dugják, előszedjék a háromszögeket, és már is nyílott az ajtó. Felállottak helyükön, és belépett Bicó Géza tanár úr. Vastag, kockás szövetű ruhát hordott, az is olyan volt, mint egy számtanírka. Magas, kisé hajlott váló szikárember volt. Arcán áll a körül kis, fél rövid szakál, mint amilyet régi római képek férfiai hordtak. Szemén vastag pápa szem, a hangja fás, kongó, de a lelkesedés erejétől mégis átható. Szívvel lélekkel tanár volt, pontos és lelkiismeretes. A katedrára lépett, Óráját az asztalra tette, a hiányzókat beírta az osztálykönyve, a fiúkra nézett és elővette teszét. Döbbenetes, lélegzett visszafolytó csentámat. A kis zsebóra élesen, keményen lehetett hallani. Remegett, sikított a csend. A tudók, a stréberek önelégült mosójal ültek helyükön, majdnem bíztatóan néztek a tanára. Engem tessék kihívni de a többiek, a nagy többség szíve szinte halhatóan dobogott. Volt, aki lehajtotta a fejét, és úgy várta a sorsot. Mások vértelen ajkukat harabdálták, és úgy néztek merebb szemmel bicó tanár úrra, mint a nyúl az óriás kígyóra. A pillanatnak a rémülete végtelennek tűnt fel, míg végre elhangzott a döntés. Kollicer, maga fogja mondani! Kollicer felállott a helyén, a térde alig tudott kiegyenesedni. A többi fiú megkönnyebbülten nézett. Szívük lejjebb csúszott, a közvetlen vész elmúlt. Szegény Kollicer nem hiába félt? gondolta Piki. Hogy támad a pont, és hogy lesz belőle vonal? Általános mozgás, suttogás. A miért a legelső, legegyszerűbb alapkérdése. Milyen szerencséje van ennek a Kollicernek? De a nagy darab kövérfiú ajka szótlanul hápogott. Bent volt az eszében, tegnap tudta, de most nem találja az összefüggést. A pont. A pont. nyugte és fakó arccal vergődött. Úgy lesz vonal? Hogy lesz? Hogy lesz? kérdezte türelmetlenül bicó tanár úr. Még csak ez kellett kollicernek. Verelékcseppek küldtek ki a homlokán. Úgy érezte, hogy a padló megnyílik alatta, és ő esik zuhan a feneketlen mélységbe. Hogy lehet az, hogy nem tud felelni, hogy úgy kóvályok körülötte minden? Mintha másnak mondták volna, úgy hangzott. Leülni! És mintha más is ült volna le helyette, úgy érezte. Pedig mégis ő ült le. Ő érezte maga alatt a hideg, kemény fapadot. Zsongott a feje, és mintha mérhetetlen távolból hallatszott volna, hallotta. Feleljen a kérdésre a szomszédja! És bicó tanár úr pikire mutatott. Piki felállott, meghajtotta fejét, és darálva mondta. Ha a ceruza hegyét a papírra vagy a kréta hegyét a táblára illesztjük, pont támad. Ha a pont megindul, keletkezik a vonal, amely, ha megtartja irányát, egyenes, ha nem tartja meg irányát, tört vonal. Jól van, leülni. Újra mély támadt. A tanár most megint Kollicerre nézett. Kollicer? Mintha nehéz beteges testet emelne, úgy állott felszegény Kollicer. Mi következhetik még? A legközelebbi órára 25-ször leírod ezt, és aláírod az apáddal. Alacsony, szemüveges emberke volt Kollécer apja. Mennyhértnek hívták, és érsekújvárról jött a központba, ahogy Budapestet hívta. Kis fűszerüzlete volt a Nagy János utcában. A felesége kövér, tornyos, magasra fésült hajóasszony. A kasszában ült, míg az apa a segéddel kiszolgált, és élete minden célja és törekvése fia, a kis kollicer volt. És most ez a kis kollicer büntetési feladattal jött haza. Az ő fia, akire majd a rá akarja hagyni üzletét és tekintét, tiszteletet biztosító vagyonát. A kis emberke hasára tette két kezét, mint öreg asszonyok szokták, a szemüvegét letolva pillantott ki mögülle és úgy kérdezte. Fiam! Fiam! Hogy lehet ez? Hogy történt ez? É én én tudtam. Tudtam, bizonyisten tudtam – szepeget kis Kollicer, de nem jutott eszembe. A piki nem tanulta és mégis tudta. – Annak az özvegyasszonynak a fia a szomszédban? – kérdezte Kollicer papa. – Igen. – Akivel mindig játszol? – Igen. – Ödön? – fordult a főnök segédjéhez. – Hívd át a pikit! – Mondd meg, hogy sürgős ügyben beszélni akarok vele! – Mit akarsz? – kérdezte a kasszából Kollicerni. – Majd meglátod – felelte rejtelmesen a papa. Piki megérkezett, és kíváncsian állott meg Kollicer előtt. – Neked van eszed! – Mondd meg a mamádnak! – kezdte a beszélgetést Kollicer. – Igen, Kollicer bácsi. – Hát akkor azt szeretném, hogy gyere át hozzánk, és tanulj együtt a fiammal. Jó? Piki nem tudta, hogy mit feleljen. Azt érezte, hogy így az ajánlat mögött nem rejtőzik semmi haszon. Nem is egyezett bele rögtön, hanem azt mondta. Megkérdezem a mamámat, hogy mennyiért? szeme felragyogott az üveg mögött. Megveregette Piki vállát. Neked van eszed, – Mondd meg a mamádnak, hogy fizetek neked minden hónapra három forintot és két kiló kockacukrot. – Megmondom – örvendezett Piki és egy pillanat alatt fent termett anyjánál. Mint a fergeteg rohant be, szeme csillogott az örömtől. – Pénzt keresek, pénzt keresek – borult anyja nyakába. – Házi tanító lettem.